Karibu katika niya ni, ni na leo tunaangazia moja ya Tukio la ujambazi lililofanikiwa kusisimua na kushangaza ulimwengu. Hii ilikuwa ni mwaka wa elfu na tatu, lilitokea Tukio kubwa zaidi la ujambazi ambalo labda ndio lilotumia akili na marifa zaidi. Pengine kushinda Tukio lolote la ujambazi kwa miaka msini iliyopita Tukio hili ilishudia Kwa usika, wakitokomea na vitu zaidi Dora milion mia Au wakitanzania ni sawa na bilion miambili Ufobutu, ubunifu, akili na marifa yaliyotumika kutekereza Tukio Hili Limifanya mpaka kampuni ya utengeneza jifiramu ya Paramount Picture kununua haki zaadithi ya Tukio Hili Ili watengeneze filamu itaka yuhusu kasa wa Tukio Hili Tukio linyewe, jinsi libu Mzoni mwa mwaka wa el fanyabiashara wa madini na Almas, Leonardo Natal Batolo alifungua ofisi mjini Anwer nchini Ubelgii. Mji ambao ndio kituo cha biashara madini ya almamassi ulimwenguni. Ofisi yake ilikuwa katika kabisa ya kitovu cha mitaa ambayo ndio hasa biashara ya almasi hufanyika. Natabatolo alijihusisha hasa katika manunuzi ya kiwango cha kawaida cha Arumaz small deal. Lakini jambo ambalo watu wakulifahamu ni kwamba walikuwa wamemkaribisha mmoja kati ya manguli wa wizi wa Arumaz ulimwenguni. Kutokana na kujitambulisha kama mfanyabiashara biyashara mwezao. Natabatolo alipata fusa ya kuingia katika kuba valo za wafanya wengine ili yaweze kukagua mali kabla kuinunua na liutumia fulsa hii kuyasoma mazingira ya ofisi hizo zilizoifadhi madini na kuja kufanya uwarifu kesho yake na tabatolo aliishi hivi mjini and twelve, kwa miezi kadhaa kabla jakutana na mfanya biyashara walmas miahudi ambaye kukutana kwao kulipelekea kufanikisha tukio ambalo liushangaza ulimwengu na limeendelea kushangaza ulimwengu mpaka leo hii mandalizi ya mwaka mmoja baada ya anatabatolo kuingia antwell siku hiyo akiwa kwenye mgahawa hakinyokawa kahawa alifuatwa na mfanyabiashara wa Kieudi ambaye alimuomba azungumuze fala usousu biashara muhimu Baada ya kukana chemba myaudi akamueleza ya azma yake kuwa anataka mshirike katika tukio la ujambazi na alimuuliza kama nahisi vault ya Antwerp Diamond Center inaweza kuibiwa na Tabatolo akajibu kwa kifupi kuwa tamjibu swali hilo kama yuko tayali kumlipa dola laki moja na mbeyaudi huyo akakubali Siku mbili baadaye na Tabatolo alielekea ilipo Main vault ya Antwerp Diamond Center kumbuka Kwa e, kujitana baisha kama mfanyabiashara wa almasi kwa mwaka moja alukaan 12 Hivyo alifanikiwa kujisajiri ili Aweze, kuifathi almasi zake katika main vault ya 12 Kito ambacho watu wote wakiwepo walinzi hawa kukigundua ni kwamba katika mfuko wa pembeni wa suit yake aliweka peni ambayo inaonekana kama peni ya kawaida Lakini ilikuwa ni peni maalumu iliyokuwa na kamera ndogo ya Siri Kamera hii ili msaidia na tabato kulekodi mandhari yote andani ndani ya vaut na jinsi ulinzi ulivyo. Kesho akakutana na yule miahudi na kumpajibu lake kuwa ni impossible kuvunja na kuiba Main vault ya 12 inayo hifadhi ya zote zilizopo katika mji huu akampa peni ambayo ye merekodi ya vauti pia akampana maelezo ya mdomo kwanini nini haiwezekane kuiba katika ile vauti. Nakam na Citiza zaidi juu ya matabaka ya ulinzi security levels Ambayo yana protective out hiyo Matabaka ayo yapo kama Fatavio Moja kuna combination dial Ambayo Unatakiwa wingiza talakimu nne za siri. Mbili, semu ya kuingiza funguo sensor sensor ya mitetem seismic sensor ne get la losambamba na mlangi tano sensor zumag magnetic sensor sita kamera i nje Saba kipad ya kuzima alarm 8. Sensor ya muanga Light sensor tisa Kamela ndani a vault Umi Sensor ya joto na mjongeo Heat and Emotion Sensor Yunglisha walinzi na ulinzi unauzumbuka jengo hilo Na tatatolo za yule miahudi It's impossible to rob the UN12 Darmus Center vault tukio jinsi rilivyo tekelezwa. Miezi, kama mitano Kapita Antipo na Tabatolo, akapokea S kutoka kwa yule miahahudi na safari hii alimuomba kutane nje kidogo ya mji wa12. Baada ya kuonana yule miahudi alimchukua na Tabatolo mpaka kwenye nyumba moja inayofanana na hala kubwa ndani yake na Tabatolo alikuta kito ambacho kutegemea kabisa yule Miahudi liko replika replica inayofanana kabisa na main vault halisi ya kuhifadhia almasi hapo mjini wa Antwerp pia akamtambulisha kwa watu watatu ambao pia aliwakuta hapo na Tabatolo alikataa kabisa mpaka leo hii kutoa majina halisi ya watu hawa lakini anawasimulia kwa nickname walizokuwa wanatumia kulikuwa na the genius huyu alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya kindigital na electronic kulikuwa na the monster Uyo alikuwa ni mechanic, na mtaalamu wa umeme. Na kulikuwa na mzee wa makamu ambayo walimuita The King of Keys. Uyo ni mtaalamu wa kufungua vitasa na makufuli ya aina zote pamoja na kufojifu. fungu. Jule miahudi aliwaambia kazi ya ile lepreka ni wao wafanya mazoezi na kuitafiti. Na hatimaye wajue namna gani wataweza kuingia ndani avalti ya ntolpu pasifoku kundurika. Ili wachukua miezi mitano. Natapatolo na wenzake kufanya mazoezi na kutengeneza perfect plan kutakaya wawezesha Kuingia katika vault na kuiba pasipo kugondoliku siku ya Tukio Siku moja kabla ya Tukio, yani Februari 14 na mwaka walfu mbili na tatu, na tabatolo, alienda mchana kwenye vault kana kwamba, kuna almasi ameenda meenda kufa, lakini ya kajitahidi, hakae karibu, na cha kuhisi joto, na mjongeo heat motion sensor, na kwa kutumia hair alioificha ndani ya jaketi laki, kapulizia juu ya kifaa hicho hivyo kukifanya kisiwe na uwezo wa kuhisi mabadiliko yoyote ya joto au movement ndani ya vault ilipoadia siku ya tukio lenyewe Februari 15 na Tabatolo na wenzake waliendesha gari mpaka karibu kabisa na jengo lenye Jengo lilokuwa na ulinzi mkali kwa mbele lakini nyuma jengo kuwa na ulinzi mkubwa. Kwani, watu wa ulinzi walikuwa na imani kubwa sana na teknolojia yao inayosaidia kulinda jengo lao. Wote wakashuka kwenye gali ispokuwa na tabatolo alibaki kwenye gali. Baada ya kushuka wote wakazunguka nyuma jengo wakali tumia ngazi ambao the geniuses alikuwa ameificha hapo mchana wake wakapanda mpaka gorofa ya pili baada ya wote kupanda katika balcony ya gorofa ya pili ilibidi wakae mbali na madirisha kwani yote yalifungwa vifaa vya na movement na vikigundua tu kuwa kuna mabadiliko ya joto au movement bas ala muinalia alichokifanya the geniuses alichukua kitambaa kirefu kilichotengenezwa kwa polyester kujifunika na kusogelea kifaa kile cha heat and motion sensor kutokana na yeye kujifunika kwa nguo matili wa polista. he hii ili pelekea kifaa kile kushindwa kuniteka kilichokuwa kinatokea na karimu karibu kifaa kile akakifunika kabisa na nguo kwa hiyo corridor ikawa iko salama kwa wa wote kupita wakafungua Waka wakaingia ndani na kuanza kushuka ngazi kuelekea chini kwenye vala. bada baada ya kufika chini nje ya mlango wa vault ambako kulikuwa na giza kutokana na kuzimwa taa. Wakatumia fursa hiyo kuzifunga kamela, kwa mifuko nyeusi na kisha wakawasha taa. Baada ya kuwasha taa, ilikuwa sasa ni jaribio la kufungua mlango na hapo ndipo walitakiwa kuwa makini zaidi kwani wakikosea kitu kimoja maana yake ala muitalia na mchezo utaisha hapo. Kumbuka kuna matabaka kumi ya ulinzi wanautakiwa kuyavuka. Mbaka waingie ndani, tabaka la kwanza, milile la combination dial. Ambapo, wanatakiwa waingize talakimu nne za siri kabla ya siku hii ya Tukio. Na Tabatolo, alifanikiwa kumshawishi muudumu wa vault, wabadilishe mtungi wa taadhali ya moto, fire extinguisher. Jambo ambalo mi kwamba mtungi ule ulikuwa na gas, diyo, diyo. Lakini ndani yake, na Tabatolo aliweka kifahama alumu choukua kinachukua data za kamera ya nje ya mlango wavau kutumia kifaa hicho na taator alingamua talakimu nne za siri ambazo zilikuwa zinahitajika kuingizwa kwa hiyo waliingiza talakimu nne na wakawa waefanikiwa wa hatua hii ya kwanza bado hatua tisa iliyofanikishe hatua ya pili changamoto ya ilikuwa ni namna gani wanggeweza kudaiabo pa cha kuhisi usuma magnetic sensor. Hii yenyewe ilitengenezwa katika hali ya kwamba. Plate moja ya sumaku iliwekwa kwenye mlango na nyingine ilifungwa kwenye ukuta pembezoni mwa mlango. Kwa maana ya kwamba, mlango kifungwa kuna kuwa na magnetic field. Inatengenezwa pale katikati kwa maana ya kwamba kama mtu akifungua mlango. Ana disturb il magnetic field na aram inalia. Kwa hiyo chokifanya the genius alichuwa platin dogo ya aluminium aloi tenkenesa nyumbani Alafu ifunga na tepu ya gundi kali. Na kunasisha katika zile pleti sa suma kuku na huku Yani iliopu kutani na mlangoni ametumia aluminium ili asiweze kulistab magnetic field Baada ya hapo akafungua screw na zile pleti na kuziweka pembeni ya mlango Kwa hiyo zile pleti bili bado zilikuwa na magnetic field katikati yake Lakini zilikuwa zimewekwa pembeni ya mlango Kwa hiyo, tayali matabaka matatu yalikuwa yamesha kuwa dizabo. Bado matabaka saba kumbuka kamela nje tayali lisha na mfuko mweusi Hatua iliyofuata ilikuwa ni kudisarmu alarm inayomonita seismic sensor na geti dogo landani Kifahiki Kifaa hiki kilifungwa kama keypad pembeni kwenye ukuta. Kilichokuwa kinatakiwa ni kuingiza talakimu nne za siri kama pale juu kwenye mlango. Tarakimu hizi za siri nazo walikuwa mesha zifahamu kwa kutumia kile kifaa kilichopo ndani ya fire extinguisher. Kwa hiyo waliingiza tu na tayari wakawa wamefanikiwa kudisarmu tabaka hili. Shuguri kabaki kwenye kufungua mlango kwa kutumia funguo Funguo ili okoi na o hapo Sio kama funguo hii ya kuweka mfukoni Ilikuwa ni funguo yenye size sawa na wa binadamu Sasa hii ilikuwa zamu ya The King of Keys fanya mionjiza yake Kumbuku, kuna kifaa chao kile kilichopo kwenye fire extinguish Kina chorekodi kila kina cho kwenye val, Kwa hiyo, kabla ya siku hii ya Tukio, walikuwa na picha arisi ja funguję alam wanafanana. Kwa hiyo alichokifanya the king of chain ni kutengeneza funguo inayofanana kabisa na ile ifunguo halisi. akini kabla waje hii yao ya bandia, the king of keys akawaeleza kuwa kwenye zile picha za video walizonazo, aligundua kitu kuwa. kabla kabla mlinzi ajafungua mlango. Ilikuwa lazima ende kwenye chumba kilichopo kalibia na hiyo val, na the king of keys altaku kujua alikuwa naenda kufanya nini. The king of keys alipoenda katika chumba hichi kuamini alichokikuta ulikuwa ni uzembe wa kiulizi ambao hakuutegemea utokee an12 funguo halisi ya kufungua mlango wa vault ilikuwa imewekwa pale na ninginia the king of keys alichukua funguo alisi. akarudi kwenye vault na kuasisitiza wenzake kuwa angependa watumie funguo ile halisi kwa hiyo funguo na kuizungusha kisha wakazungusha ringi usukani wa mlango wa vault na mlango kafunguka bila yana Kwa hiyo kwa nje vauti walikuwa wamepita vizikiti vyote na kikabaki geti la chuma ili baada ya mlango. Geti hili ni mageti fulani yanayotumika kwenye kwa nye vauti nyingi. Lenyeo linakuwa lina nondo design kama madilisha yetu ya uswailini ya nondo na mbao tofauti. kwamba hili likuwa ni nondo na chuma peke. Hakuna mbao wakua tayali walikuwa medizabo kifa chakumoni tahili gel pale ukutani wanapoingiza tarakimu nne kwa hiyo hapa wakatumia nguvu tu kuliharibu na kuingia ndani kwa hiyo walikuwa wamefanikiwa kupita matabaka yote ya ulinzi ya vault na wakabakiwa na matabaka machache ya ulinzi ndani ya vault ambayo ni kamera ya ulinzi sensor ya mwanga light sensor na sensa mjongeo na joto heat and motion sensor baada ya kufanikiwa kufungua mlango wa vault kwa mafanikio kabisa sasa changamoto kubwa ilibaki ndani ya vault kabiliana na matabaka matatu ya ulinzi kabla ya kuanza kufungua visanduku vile hivyo kuwa vimehifadhi almasi ambavyo navyo itaji funguo na namba za siri kumbuka siku moja kabla na nata, Tabatolo alikuwa amepulizia air spray kifaa cha kuhisi joto na motion lakini ile spray ingesaidia labda kwa dakika tano tu kama mtu angeingia na baada ya hapo ingeweza kuhisi kuna mabadiliko ya joto kwa hiyo kama wote watatu wangeingia maana yake labda kwa dakika moja au mbili za manzo isingeis lakini baada ya hapo yenge lenga kuwa kuna mabadiliko makubwa ya hiyo hivyo ilikuwa inatakiwa mtu mmoja tu aingie na aweze kudiza, system nzima ya zile alam na hapo ndipo ilikuwa zamu ya the monster ambaye alikuwa ni mtaalamu wa umeme na mechanic mechanics kufanya miujiza yake the monster litembea tu kumi na 1 baka katikati ya vault kama ambavyo alikuwa mifanya mazoezi kwa takribani miezi mitano kwenye replika waliokuwa nayo nyumbani baada kufika katikati ya vault aliinua mikono juu ubusadari la vault ambalo hapo juu kulikuwa na kibox cha umeme ambacho chenyewe ndicho kilikuwa kinakusanya electric pose toka Kifaa vyote vya ulinzi tani ya na kupeleka kwenye system ya aramu Yani kwa mfano kama light sensor Ikihisi kuna mwanga kwenye valve basi itatuma electric pose mpaka kwenye kifaa hiki na chenyewe kitatuma tarifa juu kwenye system ya aramu Na aramu italia kwa hiyo halichukifanya the monster ni kufungua mfuniko wa kifaa hiki Kisha haka zichuna ya juu Kufunika nyaya na atimae zile nyaya zikawa wazi. Kisha kachukua kipande cha nyaya. Halichokujanacho na kufunga kwa ustadi. Kuunganisha nyaya hizo na kutengeneza bleach ya umeme. alikuwa nafanya liloot. Naamini watu wa umeme na fizikia wataelewa vizuri. Kwa hiyo baada ya kufanya hili route alimaanisha kwamba umeme ulokuwa unatoka kwenye alarm system unaishia hapo kwenye bridge na kurudi nyuma na umeme ulokuwa unatoka kwenye vifaa vya ulinzi ulikuwa uvuki hiyo bridge. kifupi ni kwamba mawasiliano kati ya alarm system na vifaa vya ulinzi alikuwa yapo hivyo haikujalisha nini kilikuwa kinatokea ndani ya vault. Alarm system isingeweza kudetect baada ya hapo wote wakaingia ndani na kuanza kazi ya kufungua visanduku vidogo vilivyopo ukutani vilivyokuwa na almasi walitumia drill ambao litengenezwa na The King of Keys nyumbani kwa kila kisanduku walitumia kama dakika tatu ku kidrill mpaka kufunguka hivyo mpaka mda saa moja alfajili walifanikiwa kufungua visanduku 109 kati ya visanduku 120 vilivyopo ndani ya ile vault ili kuogopwa Kuto na watu maana kitongoji cha antol majila sakumi kumi na mbili na nusu Mitai na kufurika watu Kwa hiyo kuwa wanamali ya kutosha Wakabeba mzigo wao wakatokomea Wiki chache baadae na tabatolo alikamatua kuhusika na tukio hili Ukamatoku wake kulikuwa ni kwa kizembe sana Walitupa takataka za vyao vya maandalizi kidogo ya mji wa Antwerp na walipouzi kuzichoma motowakiamini hakuna mtu atakaeziona katika takataka taka hizo pia kulikuwa na kipande cha sandwich ambacho na Tabatolo alikibakisha lipokuwa nakula Uli swalitumia hicho cha sandwich kupima DNA na kukute na match na DNA ya natabatolo. Mambo yenye utata mpaka leo hii. Kuna vitu kadhaa ambavyo mpaka leo hii. Havitapata majibu sahi na havijapata majibu sahi. Moji ni yule miahudi hali na tabatolo. natabatolo ni nani kuna watu wanadai kuwa na Tabatolo au alificha identity ya huyu mtu kwa sababu inawezekana ni mtua wake Benedito Capizzi ambaye mwaka wa 2003 aliteuliwa kuwa capo dei capi ambacho ni cheo cha juu kabisa katika mtandao wa kialifu wa Sicilian Mafia na tabatolo, anakata anakataa kabisa mtua wake kuhusika katika tukio hili na tabatolo anadai kuwa wao wenyewe waliingizwa mkenge na yule miaudi Kwa sababu anahisi kuwa yule miaudi na wenzake ulitengeneza insurance camp iliwaweze kujipatia fed toka kwenye kampuni ya bima Yani kuhivi polisi wanadai kuwa almasi iliwaibiwa zilikuwa na ya dola milioni miya lakini natabatolo anadai kuwa viboksi vingi walivyo ndani ya valdi vilikuwa vina kidu kana kwamba watu waliambiwa wasiwekia lumasi siku Natabatol anadai kuwa almasi walizozikuta zilikuwa na na thamani Isiozini dola milioni ishirini. Natabatol anaisi kuwa yule Myaudi alipanga dili na wenzake Haende ya akaibe lakini siku moja kabla yule Myaudi na wenzake wengi wakatoa almasi kwenye vault kwa hiyo baada ya tukio lile la wizi watu wote wenye visanduku kwenye falu, wataenda kulipwa na kampuni ya bima lakini huko almasi zao zikiwa ziko nyumbani wamesificha kwani walizitoa siku moja kabla ya tukio kwa hiyo wanakuwa wamepata hela ya bima na almasi zao wanazo tat hizi almasi zilizuibwa hazijapatikana mpaka leo na hazjulikani ziko wapi licha ya Natabatol kulkamatwa na mwisho kabisa Natabatol alikamatwa na kushtakiwa kwa wizi huu Uliotokea kutokana na kosekana kwa ushaidi wa moja kwa moja Alumasi zenyewe ikabidi makama itumia ushaidi wa zingila Yani circumstantial evidence Ili kumtia hatiani na aliukumia miaka kumi jela mpaka hivi tunavyoongea na Tabatol alishamaliza kutumikia dhabu yake na yuko layani Na mengia mkataba na Paramount Picture ili kutengeneza filamu huso Tukio Hili Na filamu itatengenezo na direct anguli J.J. Abadol Abraham Uyondi aliyetengeneza filamu ya Lost Seals, Armageddon, tar Trek, tar Walls Force pamoja na filamu ya Mission Impossible 3. Hii ni ya maarifa na msimulizi wako ni Johnson Johnny Boss Anko Baba